Азбуката на природата 28 лекция от младежки окултен клас, 8 година, изнесена от учителя на 5 април 1929 година, София. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление върху Духа Божий. Съвременните хора казват: Азбуката е за децата, книгата за учениците, а науката за учените. Ако ви съпитат, знаете ли азбуката, ще кажете, че я знаете. Всъщност, вие знаете азбуката на български язик. Някои знаят азбуката на един или два чужди езика, но никой не знае азбуката на природата. Тази азбука трябва да се изучава сега. Днес хората не се разбират, понеже нямат обща азбука. Нямат еднакви схващания за морала, за живота, за природата. Когато всички хора научат азбуката и езика на природата и могат да разговарят на него, ще се разберат. Тогава между тях ще дойде у нас и хармония, която всички търсят. Коя е първата буква в азбуката на природата? Ще кажете, че първата буква в българската азбука е А, но коя е първата буква от азбуката на природата, не знаете. Всъщност, коя буква наричаме първа? Коя дъждовна капка е първа? Коя капка на извора е първа? Ние сме се условили да даваме първенство на всяко нещо, което е начало. Първороден син е онзи, си, който с идването си на земята слага началото на децата в семейството. Първ ден е този, с който поставяме начало на някаква работа. С коя буква е започнала природата своята работа? Сегашните учени говорят върху различни въпроси, пишат книги, правят изследвания, но какво остава от техния труд, ако дойде някой отвън и заличи написаното в главите на учените или в техните книги? Докато написаното в главите и в книгите им стои, те са доволни, радостни. Щом се заличи, всички страдат и казват, че животът им се обезмислил. Какво остава в ръцете на богатия, като взимат парите му? Празната кисия. Какво остава на човека, когато отнемат щастието му? Скръпта. Тя представлява празна кисия. Не може ли да се живее без скръп? Не може. Парите трябва да се сложат в кисия. Привилегия е за човека да има хубава, скъпа кисия. Има кисии, табакери, Украсени са скъпоценни камъни Ако някой беден студент има такава киси или табакера, той може да я продаде скъпо и с парите и да завърши университет. Има обикновени и необикновени киси, както и обикновени и необикновени скърби. Обикновените киси струват няколко лева, няма смисъл да се продават. И обикновените скърби струват ефтино. Затова не се намират хора, които да ги купуват. Друг е въпросът за необикновените скърби и страдания, които всеки се стреми да купи. Когато страда, човек трябва да знае причината за страданието и мястото, откъдето идва то. Това се отнася не само до страданието, но и до мислите и чувствата на човека. Като знае причините, които ги предизвикват и мястото, откъдето идват, той може да определи тяхната ценност. Това е предмет на човешкото съзнание. Съзнанието на човека се намира в главата му, където има своите корени, нерви и клони. Говори се за съзнанието, а чрез какви органи се проявява то, никой не знае. Но всеки е забелязал, че при най-малкия удар в главата, човек купи съзнание и претърпява големи пертурбации. Съзнанието на човека се разглежда като вътрешна сила, която организира неговите мисли, чувства и действия. Много от сегашните учени не знаят къде е мястото на съзнанието. Седалището на съзнанието е в главата, а отчасти в гръбнака. То се изявява чрез главния и гръбначния мозък. Някогашната столица на съзнанието е била на друго място, а не в главата. Къде е било мястото му по-рано? В симпатичната нервна система или така наречения слънчев възел. Далечното минало, главата на човека е била на това място. Той е мислил, чрез слънчевия възел. Днес учените разглеждат главата като място, където се складира знанието. Човек придобива известно знание и го отпечатва в мозъка си. Това не е истинско знание, но помнене, т.е. запаметяване на известни факти. Истинското знание е това, при което човек разполага със силите на своя организъм. Понеже съзнанието на всички хора не е еднакво развито, те се различават помежду си построеж по проява на своите мисли, чувства и постъпки. На това се дължи едни хора да са математици, други философи, трети музиканти, художници, занеачи и други. На това се дължат различните възгледи на хората, върху морала, върху доброто и злото. Доброто и злото са мерки, с които човек определя нещата. Дойде ли до тези мерки като абсолютни величини, той се е домогнал до същината на живота. Какво е човек по същина? На този въпрос не можеш да си отговориш. Поискаш ли да мислиш за своята същина, ти ще заспиш. Каква е същината на Бога? И по този въпрос не можеш да мислиш. Човек може да мисли за себе си в смисъл на своите нужди, но не и за себе си като същина. Ако искаш да знаеш какво си всъщност, ще знаеш, че си нула, нищо повече. Нулата пък представлява елипса или кръг. Зависи как ще я напишете. Значи човек е кръг, когато има един център или елипса с два центъра. Ще кажете, че искате да бъдете свободни. Може да бъдете свободни, а може и да не бъдете. От вас зависи. Който се движи само около един център, т.е. около Бога, той е свободен. Хвърчилото, с което си играе децата, свободно ли е? Не е свободно. То хвърчи благодарение на това, че не е свободно. Центърът около който е закачено, е реката на детето. Хвърчилото се движи из въздуха, понеже е вързано за разумната воля на детето. То го пуска да хвърчи и го прибира по своя воля. Привидно хвърчилото е ограничено, защото е вързано с канап, но то лети именно защото е вързано. От тук вадим заключението, че не всяка връзка ограничава човека. Има връзки, които го ограничават, има и връзки, които го освобождават, дават му възможност да лети. Сегашните хора се страхуват от връзки, не искат да изгубят свободата си. Кога листът е свободен и се развива правилно? Когато е свързан с дървото? Откъсне ли се, той пада на земята? и се започва да гние. Въздухът го духа, играе си с него. Следователно, разумните връзки, направени от природата, не ограничават човека, а неразумните връзки го ограничават. Пазете се от такива връзки, пазете се от отрицателните вношения на хората. Някой ви казва, че в скоро време ще се разболеете. Ако сте слаб по дух, вие възприемате това вношение и наистина заболявате, но ако сте силен, отхвърляте внушението и казвате «Аз съм здрав човек, живея разумно и не се подавам на чужди внушения. Това, в което човек вярва, става. Има случаи, когато и да вярва не става според вярата му, но в повечето случаи става. Като знаете този закон, приложете вярата за реализиране на положителни неща. Двама светии живеели в една гора, където прекарвали повече в пост и молитва. Единият вярвал в силата на мисълта и казвал, че с мисълта си човек може всичко да постигне. Един ден другарят му останал в колибата да вари Боб, а той отишъл в гората да се разходи и да размишлява. Като се върнал, намерил всичко приготвено и двамата седналите обядват. Първият светия, който поддържал, че смисълта всичко се постига, хапнал от баба, но веднага оставил лъжицата в чинията си и казал «Бабът е безсолен», а другият му отговорил: «Помисли, че е солен и той ще се осоли». Всеки сам трябва да соли яденето си. Готвачът не е длъжен да го осолява. Неговата работа се заключава само в готвянето. Що се отнася до осоляването, това е работа на онзи, който яде. Така постъпва и природата. Тя готви, а осоляването оставя на хората. Осоляването е процес, който става в мисълта. На човека е дадено правото да осолява нещата според вкуса и разбиранията си. Това, което за някога е солено, за друга е бесално и обратно. Бесалното за едного е солено, за други го. Какво представлява още мисълта? Изгряване на Слънцето, т.е. на съзнанието в човека. Всяка мисъл е слънчев лъч или лъч на човешкото съзнание. Ето защо, когато човек мисли, скръпта го напуска. Скръпта има отношение към сърцето и към чувствата. Щом чувства, човек скърби. Започна ли да мисли, той престава да скърби. Коя мисъл разпръсква скръпта? Правата. Всяка крива изопачена мисъл може да усили скръпта, но не и да я премахне. Затова, когато някой каже, че собствените му мисли са спънка в неговия живот, ние подразбираме неестествените изопачените човешки мисли. Правите, Естествените мисли премахват всички препятствия, всички скърби от човешкия живот. Като мисли право, човек е свободен, свързан е с първата причина и се намира в нейните ръце, както хвърчилото в ръцете на детето. Пусне ли канапа, хвърчилото пада на земята? Радвайте се, докато Бог ви държи в ръката си. Пусна ли ви, Падате в ръцете на вятъра, който ви люлее, на където си иска. Паднете ли на земята, смърт ви очаква. Същината на човека се крие в неговото съзнание, което всеки ден го повдига все по-високо и го опътва в живота. То му нашепва какво да прави, как и кога да се прояви. В този смисъл, съзнанието на човека не е нищо друго, освен неговото ръководно начало, което някои наричат още интуиция, ангел-пазител и други. Който слуша гласа на своята интуиция, работите му се нареждат добре. Престане ли да слуша този глас, всичко върви зле. Ако искате да бъдете свободни, дръжте връзката си със своето ръководно начало. Това не значи, че няма да се натъкнете на мъчноти. Ще минавате през тях, но лесно ще се справяте. Задачата на човека е да развързва неправилните връзки, да се освобождава от ограниченията и да прави съзнателни, разумни връзки. Съзнателни и естествени връзки са тези на ученика с неговите учители. Той прави връзки, защото има желание да учи. Колкото по-силно е желанието му да учи, толкова по-правилни ще бъдат връзките му с неговите учители. Той ще ги обича и те ще го обичат. Сегашните хора се нуждаят от вътрешно самовъзпитание. Всеки трябва да знае, докъде се простират неговите възможности и свобода. Колкото по-широко съзнание има, толкова по-голяма е неговата свобода. Свободният върви по пъти на най-малките съпротивления. Като минава покрай някоя овчарска кошара, отдалечи за се обикаля, за да не предизвика кучетата. Той може да мине и направо, но джоповете му трябва да пъл... бъдат пълни с камъни, за да се брани от тях. Ще каже, че иска да мине направо през кошарата, да не губи време. И в двата случая ще употребите едно и също време. В първия ще заобиколи, но няма, да спира, за да се разправя с кучетата. Във втория пътят му е по-къс, но ще изразходва време, докато се освободи от кучетата. Истински свободният разполага съзнание, което всякога може да приложи. Прилагане на знанието е нужно, а не самото знание. Ще каже някой, че се намира в лишение. Няма дрехи, обувки, шапка, пък и пари няма. Едно е нужно на човека – вътрешен мир. Щом има мир, той не се смущава от нищо, знае, че каквото му е нужно, ще го придобие, че всяко нещо ще дойде на своето време. Ама това не е най-страшното. Всички хора са умирали и умират гладни. Значи и ти ще умреш гладен. Ще умра млад и зелен, без да съм си поживял. Не си първият, който ще си отидеш млад и зелен. Колко млади хора са отишли на този свят. Явленията в живота и в природата се повтарят. Каквото е ставало и става с хората, ще стане и с вас. Дядото на някого умрял от простуда, баща му също, накрая и той ще умре от простуда. Тук действа законът на фаталността, но това не значи, че този закон не може да се измени. За да се избегне фаталността, човек трябва да намери причината, която е предизвикала простудата. Дядото се е простудил, защото пиянство. Бащата се е простудил, защото отишъл да краде една мума, студена зимна нощ. За да избегне тази фаталност, той трябва да живее по нов начин, да вложи нова мисъл в ума си. Само така ще създаде ново, здраво поколение. Какво трябва да се прави тогава? Няма да пиеш като дядо си, нито ще крадеш мума през студена зимна нощ. Какво представлява зимата? Неблагоприятните, неестествените условия в живота. Ще живееш разумно и ще използваш благоприятните условия. Това иска разумният свят от всички хора. Това значи човек да се самовъзпитава да работи с първичните елементи на умствения, на сърдечния и на волевия живот. Всяка проявена мисъл, всяко проявено чувство и всяка проявена постъпка са сложен процес. За да се проявят правилно и за да се използват разумно, човек трябва да познава първо елементите на своите мисли, чувства и постъпки и после да ги съединява и да образува от тях цял умствен или духовен процес. Изучавайте елементите на своите мисли, чувства и постъпки, за да можете в последствие да образувате сложни съединения. Започнете с изучаване на елементите на търпението, за да се справите с нетърпението си. Това е наука за прилагането на която има различни методи. За развиване на търпението, Приложете следното упражнение. Застанете прав на един крак, а другия подганете под прав ъгъл. Така застанали, ще се държите изправени, без да се люлеете на една или на друга страна. Като се възпитаваш, няма да се люлееш от крак на крак, но ще стоиш тих и спокоен. Ще наблюдаваш на къде се наклонява тялото ти – надясно, наляво, напред или назад. Ако не станеш господар на десния или на левия си крак, как ще станеш господар на цялото си тяло, на своята мисъл, на своите чувства и постъпки. Когато сте затруднени и не можете да разрешите известен въпрос, изнесете десния крак и дясната си ръка напред. Пръстите на ръката да бъдат свити, само показалица да бъде изправен нагоре и постепенно ще го свивате. Ще кажете, че това е детинска работа. Не е така. Който може правилно да свива и да изправя показалеца си, всичко може да постигне. Ще свивате и изправяте пръста си 10-30 пъти и в това време ще забравите всичко около себе си. Ще се стремите да проникнете в смисъла на свиването и изправянето на показалеца. Няма движение в природата. Което да е лишено от смисъл. Когато иска да хване една от овцете си, овчарят си сложи скука. Тя крие някакъв смисъл в себе си. На същото основание, когато се намерите пред изкушение, изведете показалица си навън и започнете да го свивате и изправяте. Така вие хващате изкушението и го обесилвате. Устойчивостта на човека зависи от правилното свиване и изправяне на показалеца. Като правите това упражнение, ще разберете неговото голямо значение. Дайте перо в ръката на онзи, който няма показалец, и вижте как ще го подпише. Като знаете значението на този пръст, научете се да го свивате и изправяте при всяка лоша мисъл, която дойде в ума ви, или при всяко изкушение. Като правите упражнението, изучавайте лошата мисъл, наблюдавайте я и ще видите, че тя прилича на животно, което има желание да ви напокости, но ако съзнанието ви е будно, тя ще мине и ще замине покрай вас, без да ви причини някаква пакост. Как върви мисълта на човека? Потечението на вятъра. Така се движи и хвърчилото. Ще кажете, че искате да бъдете свободни, да мислите, както намирате за добре. Не е така. Правата мисъл има само един път на движение, а кривата, изопачената мисъл има много пътища. Човек е свободен до толкова, доколкото има съзнание за свободата си. Вън от съзнанието никаква свобода не съществува. Ученикът на великия живот трябва да работи върху себе си, за да придобие самообладание. Така той може да кали нервната си система. Ако сте нервни, правете опити да гледате спокойно, без да мигате. Така ще концентрирате мисълта си и ще регулирате нервната си система. Някои мислят, че гледането няма влияние върху човешкия характер, но не е така. Погледът има голямо значение за човека ако говориш за Бога, а гледаш към земята, ти обесценяваш думите си. Щом говориш за Бога, ще гледаш нагоре. Лъчът, който излиза от очите ти, образува ъгъл от 45 градуса с хоризонталната права теглена от очите навън. Невъзможно е човек да говори искрено върху възвишени въпроси и да гледа към земята. Невъзможно е и обратното да говори върху въпроси, които се отнасят до нишия живот и да гледа нагоре. Следователно, когато се говори за Бога, ъгълът образуван от лъча, който излиза от окото и от хоризонталната права трябва да бъде равен най-малко на 45 градуса и то възходящ, а не нисходящ. Възвишените мисли образуват възходящи лъчи, а нишите и отрицателни – нисходящи. Учените са доказали, че всеки предмет, с който се занимава човешкият ум, има свой специфичен ъгъл, с който има определена големина и направление. Всеки ъгъл има свой вътрешен смисъл. Ако изнасяш някаква идея, без да се образува нейният ъгъл, тя не може да се реализира. Една идея е постижима когато възможностите за нейното реализиране образуват специфичния ъгъл. Когато стреля, войникът нагажда уръдието си по такъв ъгъл, че да постигне своята цел. Слънчевите лъчи също падат под известни ъгли. Всяка разумна работа образува ъгли и линии, определени строго математически. Същия закон има отношение към човешките мисли и чувства – Каже ли някой, че цял живот е мислил и нищо не е постигнал, това показва, че мисълта му не е вървяла по пъти на своите линии и гли. Упражнение Сутрин, като станете от сън, измийте добре ръцете си и в дясната си ръка сипете малко вода, която ще изпиете на седем пъти на глътки. Това ще правите седем сутрини наред, т.е. една седмица. Малък е този опит, но ценен. Така ще опитате силата на енергиите, които възприемате чрез ръката си. За да разберете смисъла на опита, добре е да правите наблюдения и да си отбелязвате впечатленията. Който пие вода от ръката си, а не направо от извора, той не се простудява. Ако някой страда, от коремоболие, нека направи следният опит. Сутрин да пие по 10 глътки гореща вода на всеки 5 минути. Като правите това няколко пъти, коремоболието ще изчезне. Горещата вода, приета на глътки, чисти нервната система от наслоявания, които подпушват мислите и чувствата на човека освобождава напрежението на нервната система. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 28 лекция от младежки окултен клас 8 година 5 април 1929 година София